Я продовжувала сидіти у кріслі, втупившись у згаслий монітор. Волосся після тренування було ще мокрем. Мама в кухні пакувала якісь банки і заплісніві батони. Усі забули, що в холодильнику залишилась моя порція полуниць. Якби тато згадав, він міг би цілком їх з'їсти. Він любив таке робити, щоб я плакала. Тобі було неясно сказано, іди бігом вбирайся, Тато все стояв біля телевізора і чекав, коли я рушуся з місця. «Тато, чому ти так жорстоко до мене ставишся?» В ті часи я любила йому щось таке сказанути. Тато оскаже ні. Мама цього всього не чула, бо упакувала заплісняві батони і плакала, хоча вмер її батько, а таті. Я стала на кріслі у бойову позицію. На мені був тільки той самий соцільний купальник. Безперечно я виглядала ньому страшенно смішно, Дивуюся, як тато, дивлячись на мене таку, не зайшовся реготом. Коли він перший раз ударив, я майже нічого не відчула. Ні болю, ні жалю, ні образи. Мама нарешті поскладала батуни і прибігла нас розборонювати. Вона завжди мене захищала. Потім я сиділа на кухні захлинаючи сльозами, їла свою порцію полуниці сметаною. Батьки вже зібрались і чекали тільки на мене. «Ну, і чого ти плачеш?» спитала мама, ніби я справді зрозуміло чого розплакалась. «Я плачу, перестаючи плакати», відповіла я, «бо в мене помер дід». Тато мовчки стояв біля дверей у своїй чорній курці, яка завжди пахла нафтою і нафтопродуктами. Похмурий і невдоволений, як хижак, якого примушують відчувати вину за роздерту антилопу. І він Ніколи нічого не вмію по-людському, особливо плакати, коли хтось вмирає, і любити, коли хтось ще живе. Тато стояв біля ганку хати свого дитинства і не плакав. У діда з бабою було троє дітей, тато і двоє донюк, моїх тіток. Тільки за татове народження моя баба отримала від діда подарунок – куценький, каракулевий півшубок і елегантну шкіряну сумочку. Тепер я зберігаю в цій сумочці давні фотографії. Тато стояв біля ганку разом зі своїми сестрами, і вони теж чомусь не плакали. Похмуро мовчали і дивились кудись у Вони стояли в рядок попід стіною, ніби чекали на розстріл. Заклали руки за спиною, зовсім не схожі. Схожі хіба що генетично переданою похмурістю і невмінням заплакати. Дідо лежав у другій кімнаті у всій своїй 100 кілограмовій красі. Його дух забрав із собою зовсім мало – Якихось шість грам, не більше. Баба сиділа на стільці поруч нього і повторювала одне й те ж. Най мені ще побув. Коли я з батьками приїздила сюди раніше, дід сидів на ганку на стільці передом добильця, голі черева, в широких, тонких райтузах і невдоволено буркутів собі підніс. Язди приязди. Він рятувався, коли ми приїжджали, коли баба напихала нам в сумку банки зі свинячим паштетом і квашеними огірками, коли баба починала привселюдно згадувати, як він шукав під горіхом закопаний самогон. Дід рятувався, коли баба взагалі що-небудь згадувала, а згадувати вона любила понад усе на світі. Баба була із тих бабок, які перетерпіли своє життя тільки для того, щоб мати що згадувати. Часто баба згадувала таке. «А пам'ятаєш, як ти мені попав каменем в ніс?» Дід починав нервово йорзатись на своєму дерев'яному кріслі. «А пам'ятаєш, як ти допізнав пив у чайні, а я послала по тебе маленьку Славку?» «Ти сидів за столом і курив, а вона підійшла до тебе худенька, в короткій сукенушці, з двома кісками, личко як у мишаняти, і торцею за рукав. «Тату, тато, мамо, в вечері, те кличе!» «Ти подивився на неї і в перший момент навіть не впізнав, а коли впізнав, то став лютим, як пес!» У чайній сиділо чоловік двадцять, таких самих пияків, як і ти, і всі вони позамовкали, чекали, як ти поведешся. А ти глянув на Славку, витримав паузу і гаркнув. «Хто ти така?» Дід брав свій сілець під паху і виходив із хати в ганок. В кімнаті залишалася тільки баба, і вона продовжувала згадувати – ти посидів у чайній ще дві години, пив, курив і раготав з масних жартів. Славка сиділа за порожнім сусіднім столиком і чекала. Ти її ігнорував. Решта паяків спостерігали за вами обома. Ти раготав ще дужче. А деколи, щоб ніхто не почув, шепотів їй. «Ти, гімно, йди додому!» «За годину ти шепотів їй вже просто!»